Zerinetxe, barne, egunon? Ba, egunon. Berazue, ikasbiko uh, permanente zira, eta doa, doa egun batzua giri bat uh, bidali duzue, bestelkarte batzuekin betan, martxo bukaeran, a doztua izan den, uh, gida bat haipatzen duzue, murgiltzea eskoletan, or planta e sartzeko desmarsak espitzen ditu piskat. EPE eta zkunde nazzionaleareren artean totutakoa da pausu positivobo bezala uh, dela diozuez zuena uh, agirian ahala uh, da. Bai hori e, beraz jonden uh, ostegun uh, ostik hori um, e, eperen uh, Bilzarna nagusia. eta Bilzar Nagusi hortan um, bozkatu dute hori uh, klase murkitze klasen... Um, giltze klasen uh, irekitzeko gida bat uh, eta hor zen beraz uh, departamentuko uh, ikuskaria pestla jauna mm. eta ala, hor bozkatu dute gida hori. Uh, bo, jakin bo, guk biddehala ebegi honez ikusten dugu gida hori bizstandena gestuko e ba, e ditu irekitzeak agian, Eta erran behar da, la urgunetik heldu girela, joan, joan den urtea oso korapilatsua izan da. Hori hasi zen, bo, mola, mola, mola legearekin, hori izi gajiuntza, gero izan zen zentsura. Eh, eta azkenean bukatu zen uh, urtea zirkulaja, zirkulaja batekin. Eta zirkulaja horrek onartzen zuen, beraz murgiltzia... Murgiltzia, hori beraz berazen uh, plantian eman, izan dira, eraz, ez da EP eta eskonde nazionalarekin, dute martxan, beraz, gida hori, gida uh, kentzen du haintzineko protokoloa, hala, horrein ez da gehiago, uh, baiko jadena, ez dela gehiago, hori, uh, uh, esperimentazio bat, Uh, le ziren uh, experimentazioak hiru edo sei joterentzat orain uh, dira beraz da metodo pedagogiko irako bat hor diren hogei uh, eskolek joja txikiku duteperiazio hori e, e, hiltze um, klasio hoeka atxikiko dituzte eta hori uh, bon, lehen puntua hori uh, baiko ja bai dena eta gida ere jaiten aldugu, dugu arindu dutela eta badira ere um, posibilitateak lehen izan behar zen denen adostasuna edikitze orentzat, irakasle, jikoetxe eta gurasoen bai ez dapena eta hor aldiz eh, galdera etortzen alda Hori eh? um, eskola kontsailuko kide batetik, edo, edo eskola, edo eskolako edo ejiko etxiko hor edo gurasoen gura hor deskariak egiten uh, aldu galdera, lehen galdera, eta gero martxan ematen da prozesu da berezi bat, informazio bilkura hori gurasoai, um, gero izaiten da proiektu bat mundu pedagogiko bat muntatu behar du um, eskolak eta alde pedagogikoak, eta gero azken itza ezkunde nazionalak du, eh? beraz hor... Hori ezta aldatzen. Hori ezta aldatzen, eta hor dugun uh, badakigu, ala, izanen direla, oztopo batzu hor gertatzen dena lajainerekin, urte bat galetzen dutela idekitzea, mugiltzea idekitzea, eta ez dutela erantzunik. Esta bai ez da ez, ez dute eranzunik eraraz. Eraz, eraz uh, badakigu berko dela hori hogu biletik segitu eta eta bai hori da Hezkunde nazional du azken hititza eta barharko ira hogi izan um, mm. susten du bezala. Hala Ala ere gida hogeek uh, epatzenzionan ez ditu uh, la gainine bezalako he egoak Ez, ez, ez, gero izanen dira, ala, eman dute, euh, beraz, klaxe bakajak aztertuak izanen direla. Urbilagotik. Urbilagotik uh, aztertuak izan dira baina ez dituzte baztertzen. Ba beraz, hor, euh, berkoda hori izain du eta eta alajaineren zat, uh, ala, keskatuak gira, urte bat erantzun uh, batentzat, enzat, ez da, ez da normala. Beraz hor, hori bidalia izan da, ipajaldeko eskola guzieri? Hori da, eta guk egiten uh, duguna da, la, gura ere uh, informatzen ditugu, gurasoak asoak uh, eskolak diakinean dira, uh, badak iteze uh, nora zer den desmartza, uh, hori zuten ainzin, uh, lehen ahangura, baina uh, nori, nori uh, ipatu uh, gai hori, hor badak iteze egin, eta gu uh, gisa ere hor gira hoena susten Gide hori echan duzu, desmarcha, eh, galdetegi bat ere gura suentzat. Hore da, miskat uh, kit bat murgiltzea... Hore da, <laughs> murgiltzearen kit bat, hola eh, egeiten alda. Hor bat dute, uh, bai desmarcha, uh, eman behar duten desmarcha. Eta, alaz, pima hori uh, galdera etortzen alda gura suen gandik, era kasle, edo egikoetxaren gandik. Eraz, entzinamendu politatana. Leire ojorren proiektuak situ euh, gobernalaik uchiko, euh, berda du sirrapo zure dut, dudan egubiriko bakantza kaintzin uxta hileko berazmo, bon, aldana txartseko estara berala ikusiko Ez, hori or, galdu dugu urte bat, eh, izan ziren idekit zaionen artzian orsaizen um, idauzen eta eta heran hori pribatuan, uh, eh, aukten Eta egiten gida, beraz, ba, denbora galdu da, bada, galdera bat, barkoseko eskolak, hori eh, hasiko dira desmartxan sartzen, baina egian, uh, ala, itxon beharko dela onduko sartzea, beraz, 2008 eta iruko sartzea, ala, hori uh, proiektuena uh, gauzatzeko. Eta, yes. bai, hori dute, badute, epia ere pixkatzu bluzatu zaie, badute urtahila bukaera arte, dosierra pausatzeko. Mm. Eraz, gara, badira, ala ere hilabete batzu lideena martsan emateko sartzetik uh, badira hilera bada epea, mm. Bada, izango dira beste batzu, behar behar, ez dira naka edo... Bistan badira, ba, ba, ba, ba, ba, badira, eh, badzu, bala, eh, badira eskola batzu ogtan... Uh, hor tan tahaskan uh, eta uh, izanen dira or, uh, šartz, endoko, xartzeko seguraški mm. espero eh, dugu ez mm. <laughs> dela besta oztoporik izanen baina uh, ara besta idiketze uh, batzu eta mm. iniz Bukatzeko boala ere egide ez ditu burasuak kajikatik aterako zetel elkarteak niruduriko ez dakit zer diosun gero hori da eh, gero burasu batzuek batzun motivadua dira gero esk askotan eskolaren uh, proiektua da, baina nala izaiten da ere gurasoen uh, proiektua. Gero gurasoak uh, ikusiko nola, nola segitzen duten, nola asusten gatzen duten, azteko lahainan uh, gurasoak hor dira, beti mobilizatzen, or, uh, azken bilzah nagusian hor ziren, e, eperen egoitza inzinen, eh, egin zuten klase bat, mainekin, augekin, beraz, uh, bai, hala ere, um, hala, gurasoak... Uh, Daxa, inen hasteko, hor uh, ditugu uh, mugitzeko prest. Eta zin zan dutez, eh, bat ere? Eh, ez, ara, hmm. ez, da, ez da izan, eh, ez da baidari ekez itz bat eh, bestel jaunarekin. Unxa, mire eskerren itz. Mirexker.